וצפחת השמן לא תחסר, עד יום ט' אדוני גשם על פני האדמה. ותלך, ותעשה כדבר אליהו, ותאכל היא והוא ובתה ימים. כד הקמח לא כלאת, וצפחת השמן לא חסר, כדבר אדוני אשר דיבר ביד אליהו. ויהי אחר הדברים האלה חלה בין האישה בעלת הבית, ויהי חוליו חזק מאוד עד אשר לא נותרה בו נשמה. ותאמר אל אליהו, מעליבה לך איש האלוהים, באת אליי להשכיר את עווני ולהמית את בני, ויאמר אליה, תני לי את בנך.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 ויקרא אל אדוני ויאמר, אדוני אלוהי, תה שוב נה נפש הילד הזה על קרבו. וישמע אדוני בקול אליהו, ותה שוב נפש הילד על קרבו, ויחי. ויקח אליהו את הילד, ויורידהו מן העלייה הביתה.